דברי הימים א', פרק ז'. ולבני ישכר, תולה ופואה, ישוב ושמרון, ארבעה. ובני תולה, עוזי ורפיה, ויריאל ויחמי, ויבשם ושמואל, רשים לבית אבותם, לתולה. גיבורי חי לתולדותם. מספרם בימי דוד, עשרים ושניים אלף ושש מאות. ובני עוזי, יזרחיה, ובני אזרחיה, מיכאל ועובדיה, ויואל, ישייה, חמישה. רשים כולם. ועליהם לתולדותם, לבית אבותם, גדודי צבא מלחמה, שלושים ושישה א', כי הרבו נשים ובנים. ואחיהם לכל משפחות יששכר, גיבורי חיילים, שמונים ושבעה אלף, התייחסם לכל. בנימין, בלה ובכר וידיעאל, שלושה.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 גיבורי חיל, עשרים אלף ומאתיים, ובני ידיעאל בלהן, ובני וילהן, יעוש ובנימין ואהוד, וכן ענה וזיתן, ותרשיש ואחישחר. כל אלה, בני ידיעאל, לראשי האבות, גיבורי חיילים, שבע עשר אלף ומאתיים, יוצאי צבא למלחמה, ושופים וחופים, בני עיר, חושים בני אחר.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 פרש, ושם אחיו שרש, ובניו אולם ורקם. ובני אולם בדן, אלה בני גלעד בן מחיר בן מנשה. ואחותו, המולכת, ילדה את אשהוד ואת אביעזר ואת מחלה. ויהיו בני שמידה, אחיין ושכם, ולקחי ועני עם. ובני אפרים, שוטלח, וורד בנו, ותחת בנו,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 ואת שומר ואת חותם, ואת שועה אחותם. ובני יפלט, פסח, ובמהל, ועשבט, אלה בני יפלט. ובני שמר, אחי ורוהגה וחובה וארם. ובן הלם, אחיו, צופח, וימנע, ושלש ועמל. בני צופח, שוח וחרנפר, ושועל, וברי וימרה. בצר והוד,